A GLOSZTERI SZABÓ A kardok, risporos parókák, krinolinszoknyák és brokát kabátok korában, amikor az urak csipkezsabót, bársonyt és aranyhímes tafotát viseltek, élt egyszer Gloszter városában egy öreg szabó. A Westgate utcán volt a műhelye. Ott üldögélt mindig az ablaknál, törökülésben az asztal tetején, és szorgosan öltögetett reggeltől estig. Amíg a nappali világosság tartott, villogott a tű, csattogott az olló, ruhává alakult a keze alatt a muszlin, a taft és a damaszt, a kelméknek különös neve és borsos ára volt azokban a régi időkben. Ám hiába készített drága ruhákat, ő maga ágról volt, szemüveges és ráncos, az újai görbék, a ruhája kopott. Soha nem pazarolt, gondosan kiszabott minden kabátot a hímzések mintája mentén, és csak apró anyagdarabkák, kis foncsikák maradtak hulladéknak. – Széltében szinte semmi, legfejebb, ha egy egér kabátra futja – mondogatta mindig. Karácsony előtt aztán, egy csikorgó hideg napon, új kabátot kezdett varni az öreg szabó. Ez árvácskákkal és rózsákkal hímzett, mátszín brokátselyengből volt, a mellénye pedig vajsárga szaténból, csipkei zsenília szegéllyel. Egyenesen a polgármester számára készült. Dolgozott az öreg szabó, és közben motyogott magában. Kimérte a sejmet, oda-vissza forgatta, aztán fogta az ollót, és kiszapta. Csupa picinyesedék lett az asztal. Széltében semmi, átlósan mágva, alig van hossza. Egész tóla, fityula, mondogatta a szabó. Ott feküdt rendre a kabát tizenkét darabja, mellette a mellény négy darabra szabva, aztán volt ott még pár zseb és kézelő, és sorjában a gombok. A kabát bélés sárga tafota, a mellény gombokhoz pedig már oda volt készítve a legfinomabb gombjuk varró cérna, színű sejemből. Minden készen állt a másnapi munkához, kiszabva, kirakva, épp csak egyetlen gombjukhoz hiányzott a cérna. Sötétedéskor az öreg szabó elhagyta a műhelyt, mert éjszaka otthon aludt. Behajtotta az ablaktáblákat, és bezárta az ajtót, a kulcsot pedig magával vitte. Éjjel senki sem volt a műhelyben, kivéve a barna kisegereket, de nekik aztán nem kell kulcs semmihez. Bizony, a gloszteri öreg házak szobáinak faburkolatai mögött egérlépcsőházak és egérfolyosók húzódnak, tele csapóhajtókkal és titkos járatokkal, úgyhogy az egerek az egész várost bejárhatják anélkül, hogy kitennék a lábukat az utcára. Az öreg szabónak bezzeg muszáj volt kimennie a hideg hóba. Lassan csúszkált, csoszogott hazafelé. Nem lakott messze, mindjárt a Gloucesteri katedrális mögötti utcácskában, közel az egyetem kertjéhez, egy apró házban. De olyan szegény volt, hogy ennek is csak a konyháját bérelte ki éjszakára. A macskájával lakott ott, akit célkének hívtak. Hát bizony ez a cica példás rendet tartott a házban, amíg a szabú eljárt dolgozni, és mondhatjuk, hogy ő is szerette az egereket, ám bár ő nem adott nekik kabáthoz való Miau! – nyávogta a macska, ahogy a szabó benyitott. – Miau! – és a szabó azt felelte. – Cilke, tudd meg, hogy gazdagok leszünk, rongyosra dolgoztam magam. Kogd ezt a négy pennist, ez az utolsó pénzünk, és cilke, vidd a szilkét, és vegyél egy penniért tejet, egyért kenyeret, és egyért kolbászt. És jól figyelj, cilkém, az utolsó penniért hoz nekem megyszínű sejem cérnát. Nagyon fontos, hogy ezt a penit elnevezítsed, mert akkor jaj nekem, olyan leszek, mint a spúlni fonál nélkül, tudd meg, hogy nincs több cérnám cirke erre megint azt mondta. Miau! Azzal felkapta a pénzt meg a szilkét, és kilépett a sötétbe. A szabó már nagyon fáradt volt, és érezte, hogy mindjárt erőt vesz rajta a betegség. Leült a tűz mellé, és szokása szerint elkezdett magában beszélni a készülő csodakabátról. Bizony sok pénzem lesz. Szép átlósan szaptam, Polgármester karácsonykor nősül, készül a kabátja, szép hímzett mellénye, sárga bélése, semmi híja annak. Alig lett maradék, pár egérnek elég, lesz belőle stóla. A szabó megborzongott, mert hirtelen halk hangot hallott a konyha és a tálaló felől. Tip-top-tip-top-tip-top. Tip -top, tip -top. Mi lehet ez? Ugrott fel a szabó a székről. A tálaló tele volt tányérokkal, szélkékkel, tálakkal és csészékkel, kékre festett porcelánnal és sok más edényjel. Az öreg szabó oda a tálalóhoz, csendesen megállt, és szemüvegén át pislogva várta, mi fog történni. A különös kis hangokat most egy teás csésze alól hallotta. Tip-top, tip-top, tip-top. Hát ez különös. Mondta, és felemelte a leborított csészét. És éme egy egérhölgy lépett elő, és pokedlizett. Aztán leugrott a tálalóról, és eltűnt a lambéria mögött. A szabó visszajült a tűz mellé, fázós öreg kezeit melengette, és tovább motyogott. A mellét barack szín szabtam. Csupa gyöngyhímzés, csupa sejem, csupa fényes rózsa. Vajon hiba volt-e célkére bízni az utolsó pénzemet? 21 gombjukhoz megy színű cérna. Ekkor újabb hangocskák hallatszottak a tálaló felől. Tip-top, tip-top, tip-top, tip-top, top. Tip -top, tip -top, tip -top, top. Fölöttép különös, mondta a szabó. Oda ment, és felfordított egy újabb porceláncsészét. Egy kisegér úr lépett elő, és meghajolt. És akkor a tálalóból mindenfelől neszek hallatszottak, mintha egymásnak felelgetnének, mint ahogy a régi ablaktáblákban szokott percegni a szó. Tip-top, tip-top, tip-top. És lám a csészék, a tányérok és a tálak alól egyre több és több kisegér tűnt elő, aztán sorra leugráltak a tálalóról, és eltűntek a falban. A szabó leült, közelebb húzódott a tűzhöz, és panaszosan folytatta. „21 gombjuknak megy sejem, már szombat délre készen kell legyen, pedig keddeste van. Jól tettem-e, hogy elengedtem az egereket, akiket cilkem magának tartalékolt? Ajajaj, ajaj, végem van, nincs cérnám. A kisegerek újra előbújtak, figyelmesen hallgatták a szabót, ahogy a csodálatos kabátról mesél, és izgatottan sugdolóztak egymás közt a sejembélésről, meg az egérfityulákról és tólákról. Aztán egyszer csak mind elszaladtak a lambéria mögötti folyosón, cincogva loholtak át egyik házból a másikba, és mire célke visszatért a szélkével, egyetlen egér nem sok, annyi sem maradt a konyhában. Kinyílt az ajtó, és a macska ugrott be mérges korrogással. Utálta a hideget, és csupa hó lett a füle, de még a gandlérje mögé is jutott belőle. A kenyeret és a kolbászt a tálalóra tette, és szimatolni kezdett. – Cilke! – kérdezte a szabó. – Hol a cérna? Cilke a teljes szélkét is letette, és gyanakodva szemlélte a csészéket. Kövér kisegerekre fájt a foga. Cilke, kérdezte a szabó megint, hol a cérna? A szabó nem vette észre, hogy cilke ügyesen eldugta a cérnát egy teás csészébe, és dühösen a gazdájára fújt. Ha beszélni tudott volna, azt kérdi, hol az egér? Jaj, nekem végem van, mondta a szabó, és bánatosan ágyba bújt. Cilke pedig egész éjszaka keresztül kasul kutatott a konyhában, benézett a fiókokba és az egérjükakba, még a teás csészébe is, ahová a círnát elrejtette, de egyetlen egér nem sok, annyit se talált. Valahányszor csak a szabó motyogott valamit álmában, Cilke fújt és morgott, és más furcsa hangokat hallatott, ahogy a macskák szoktak éjjelente. A szegény öreg szabóta hideg lelte, lázasan hánykolódott a magas ágyban, és még álmában is mocsogott. Nincs cérnám, nincs cérnám. Még másnap is beteg volt, és harmadnap, és negyednap is. Hát mi lesz így azzal a szép megyszín kabáttal? A Westgate utcai szabó műhelyben még mindig ott van a szépen kiszabott szatén és brokát, mind a 21 gombjukkal. De ugyan kivarhatta volna meg, ha egyszer az ablak be volt téve, az ajtó meg kulcsra zárva. Ám, mint tudjuk, a barna kisegereknek az ajtó nem akadály. Kulcs nélkül is kibejárnak a régi gloszteri házakba. A városlakók közben elmentek a piacra, Megvették a karácsonyi sültnek való libát, pulykát és mindent, ami a süteményekhez kell, de szegény öreg szabónak és ki kikészít majd ünnepi vacsorát. A szabó három nap három éjjel betegen feküdt, és aztán már el is jött a karácsony este és a karácsony éjjele. Felkelt a hold, bevilágította a tetőket, kéményeket és a város sikátorait. Az ablakok sötétek voltak már, a házak csendesek, az egész város mélyen aludt a hó alatt. Csak cilke nem nyugodott, még mindig az egereit kereste, két lábra állt, úgy bámulta a baldahinos ágyat. A régi mesék szerint ezen az éjszakán az állatok beszélni tudnak. De ritkán esik meg, hogy bárki ember fia meghallja vagy megérti őket. Ahogy a toronyóra elütötte a tizenkettőt, mintha halk vízhangot vert volna a kondulás. Célke ezt meghallotta, kiment a házból és elindult a hóban. És mindenfelé a város faházainak oromzatán, meg a tetőablakokban hallatszott, hogy ezer meg ezer hang énekli a sok régi karácsonyi éneket, az összeset, amit csak ismerek, és sok olyat is, amit még sosem hallottam, a vittinkponi harangokat például. Először a kakasok hangja harsant fel. – Kej, gazdasszony, hajnalba, tortát tégy az ablakba! – Hoppondári, hopp sóhajtott a cilke. És a padlás ablakokban fények gyúltak, hallatszott, hogy bent ropják a táncot, és mindenhonnan előbújtak a macskák. Helye, húja, dana, regedül a macska, pompás a hangulat, egész gloszter mulat, csak én nem, szólt cirke. És az eszterhélyek alatt dalra keltek a seregélyek és a verebek, a karácsonyi tortáról énekeltek, a templomtoronyban is felébredtek a csókák, a rigók, és a vörösbegyek is dalolni kezdtek a levegő megtelt dallamos csiviteléssel. Szegény éhes cilkének ettől még jobban korgott a gyomra. Legjobban az apácarácsok mögül kihallatszó éles sivítozás bosszantotta fel. Alig, hanem bőregerek voltak, mert nekik van ilyen vékony hangjuk, különösen nagy hidegben, amikor álmukban beszélnek, akárcsak a gloszteri szabó. Igazán titokzatos dalokat énekeltek, ilyes féléket. Züm szép még zúg, zúg, kék légy búg, zeng hangjuk, mint még légy úgy. Ettől cirke úgy elkezdte rázni a fejét, mintha egy méhecske szorult volna a sapkája alá. A szabó műhelyben fény derengett, és mikor cilke belesett az ablakon, azt látta, hogy a műhely tele van gyertyákkal. Sok olló csattogott, tűfonál villogott, a vékony egér pedig vidáman énekeltek. Huszonnégy szabócska csigát kutatott, Féltek a csigáktól, egyik sem fogott, Felök lel a szarva, vad mit a bika, Fussatok szabócskák, elkap a csiga. Aztán rögtön rágyújtott meg egy újabb dalra. Szitálld meg, kisasszonya, a és darát, Tedd egy gesztenyébe, abból süss egy tortát. Miau, miau! Szólt közbe Cilke, és kaparni kezdte az ajtót. De a kulcs az öreg szabó ágyában volt, a párna alatt, úgy, hogy nem tudott bejutni. A kisegerek csak nevettek, és tovább énekeltek. Három kisegérke szolgarmasan vart, megállt künt a macska, küszöbön kapart. Mi készül nálatok, édes urak? Uraknak kabát és ünnepi frak, Cérnátok elvágni bemehetek? Nem, nem, csúnya macska, nem mehetsz meg! Miáll, miáll, vernyugt a cilke. hopp hopp-hopp, felelték az egerek. Hopp-sasza, hopp-hopp, ogrik a nyúl, Bíborban jár a londoni úr, Sejem a gallér, bársony az uj, Így masíroznak, húj, ujj húj! húj, húj! A gyűzőkkel verték a ritmust, de Cilkének egyik dal se tetszett. Fújt, toporzékot úgy nyávogott a műhely előtt. Egyedem, egyedem, egyszentem megvettem a szilkét, a fülkét, a bütykét, a pitykét, és ezt mind a tálalóra tetted. Szemtelenkedtek a kisegerek. Nyáll! Karmalázta Cilke az ablakot. Nyál! Az egerek ekkor talpra szökkentek, és hangosan cincogni kezdtek. Nincs térnánk, nincs térnánk. Azzal becsukták a spalettát, és végleg kizárták a cicát. De a fa repedésein át még így is kiszűrődött a gyűszők csattogása, és az, hogy a vékony egérhangocskák azt kántálják. Nincs térnánk, nincs cérnánk! Cilke ott hagyta őket és hazament. És útközben átgondolta a dolgot. Mire hazaért, az öreg szabó már békésen aludt, elmúlt a láza. Cilke akkor csöndben a tállalóhoz osont, és kivette a teárcsészéből a spulni cérnát, a holdfényben megszemlélte, és nagyon elszégyelte magát. Megbánta a rosszaságát, ahogy eszébe jutott a kisegerek jósága. Amikor a szabó felébredt, az első dolog, amit a paplanon meglátott, a megy színsejem cérna volt, az ágya mellett pedig bűnbánó pofával ott üldögélt cilke. – Aja, rongyát dolgoztam magam, de legalább megvan a cérnám – Örvendezett a gloszteri szabó. A hóra ragyogott a napfényben, ahogy az öreg szabó kilépett az utcára, előtte pedig ott loholt cilke. A rigók fütyültek a kéményeken, a seregélyek és a vörösbegyek csicserektek, de csak a szokásos dalaikat fújták, nem az éjjeli titkos éneket. Jaj, nekem, mondta a szabó, van cérnám, de nincs erőm és nincs időm. legfeljebb, ha egyetlen gombjukat tudnék körbehímezni, mert itt vagyunk karácsony reggelén, A polgármester délben nősül, És hogy lesz kész a megy színű kabátja? Kinyitotta a műhely ajtaját, Cilke pedig úgy rontott be, Mint aki zsákmányra számít. Azonban a műhely üres volt. Nem volt benne egyetlen egér sem. A padló tisztára volt seperve, Nem volt ott se fonávék, Sem sejemnyesedék. Minden tiszta volt és rendes. Az asztalon azonban – Uram fia! – kiáltotta a szabó. Ott, ahol a kiszabott anyagot hagyta, ott hever a leges legszebb kabát és mellény, amit csak valaha egy gloszteri uraság viselt. A kabátot rózsákkal és százszor szépekkel hímezték ki, a mellényen pedig pipacok és búzavirágok ragyogtak. Minden készre volt varva. Egyetlen megyszínű gombjukat kivéve, és a hímzetlen gombjuk mellé oda volt tűzve egy cédula, amin az állt icurka-picurka kisbetűkkel, hogy Nincs cérnánk! Ezen a napon a gloszteri Szabó sorsa jóra fordult. Hamarosan kikerekedett, és bizony meg is gazdagodott. Város szerte, minden jómódú kereskedő csak vele varratott, és az egész országból csodájára jártak, és tőle rendeltek kabátot az úriemberek. Senki más nem tudott ilyen gyönyörű kézelőket és hajtókákat hímezni, de mégiscsak a gombjukak voltak a legkülönlegesebbek. Azokon a gombjukakon olyan szép volt a hímzés, olyan apró és finom, hogy el se tudom képzelni, hogy kerülhet ki ilyesmi egy öreg, pápa szemes szabó görbeújjai alól. A gombjukat öltései olyan, de olyan picikék, mintha bizony kisegerek hímezték volna.